Visa hyss kan göra detsamma Guld är väl guld med det andra, men Alla dansade och hade kul medan de väntade på maten. Men Rulta drog Lollan åt sidan. Trodde du inte jag märker? Vadå? Hur du tittar. Vadå? På fisen. Gör jag ju inte. Det kommer ju aldrig gå. Nähe, och varför inte det då? Därför att han bor i en skog och du är en annan. Ja, men... Mär... Ja, så är han inte kär i dig. Åh, du är så dum. Dum. Jag som hade tänkt hjälpa dig Jag behöver inga hjälp Men vi kan uppfinna en bli kärmaskin Menar du? Har ja, Den man använder en på bli kära igen Det låter ju som trolleri Nej då, det behövs bara något som får en att bli kär Till exempel något som luktar gott Och vilken bra idé Kom skynda dig Jag kommer Men Rulta dröjde kvar Hon hade helt andra planer Löjligt va? Hon tror verkligen att jag vill hjälpa henne Men om de blir kära, då blir jag ju ensam. Ha, jag har en plan. Jag ska lägga i något som luktar jätteäckligt. Och då blir fisen alldeles förskräckt. Jag vet. Ruttna ägg! För utan Rultas lilla plan så låter det som att dagen skulle vara slut nu va? Men så enkelt var det inte. När fisen kom in med maten så hände det något otroligt konstigt. Ja, först när alla smakar blir de väldigt överraskade och nöjda. För som jag sa förut så kan fisen verkligen laga mat. Men vad gott. Oj, oj, oj. Fisen är en makelös misla som ses med så såsor kunna syssla. Heja, fisen. Vilken otroligt ovanlig och jättegod mat du har lagat. Du är fantastisk, fisen. Nej, Ka kalasmat. Fast Kotte blev nästan lite sur. Jag vet inte. Det var trevligt här i bortom skogen, men allting är helt tvärtom mot vad det är hemma. Bara en sån sak. De gillar fysen. Men så händer det något. Plötsligt de alla spotta ut maten. Äh! Vi trivler! Vad har du gjort, fysen? Gjort Åh oh, Men hallå, det är jätteäckligt! Det är ännu äckligare än det där vi fick ha rulltan och lollan. Fisen, det är inte ditt fel men det är svårt att laga mat Sluta äta nu allihopa Jag gör och snor ihop på något Tippen, du kan väl spela så länge Fisen kunde inte för sitt liv förstå vad det var som hade hänt Men plötsligt minns han någonting Trollboken och trolldrycken De låg ju helt obevakade i gräset därute Tänk om någon hade tagit dem Han skyndade sig ut för att hämta dem Under tiden hände den ena konstiga saken efter den andra. Jaha mina vänner, då tänkte jag sjunga en, en sång om havet. Jag har aldrig sett det men jag har hört att det är stort. Havet är blött, havet är blött. Sluta sluta, sluta, sluta! sluta! Tippen kunde inte längre sjunga. Och rimma kunde han inte heller. Det blev alldeles tokigt. Starken föreslog att Sten skulle läsa högt ur sin bok en stund för att få tiden att gå. Nej men vad trivsamt! Vilket bra det? Hörde ni? Ja, hmm, då börjar jag. Vante, vante, vante, vante. Det där hade jag glömt. Men vad står det? Vante, vante, det står ju vante i hela boken. Nej, tumvante, fingervante, mössa. Ja, ja, jag har alltid undrat varför de var så himla intresserade av dom där böckerna. Åh oh, nej! Hör här, i Harry Potter! Glasspinne, glasspinne, glasspinne! Alla orden är glasspinne! <här> bra bok! ändå min älskade morotsöra hade varit här. Va? Jo ni hörde rätt. Det var Kotte som sa det där. Plötsligt var jag mina vänner Kotto och Klöverblomma och talade som varandra. Ni vet kanske att Kotte är en liten svibla negativ till de mesta här i världen. Han tror hellre att saker och ting ska gå åt pipan än att de ska gå bra. Och Klöverblomma, hon är alltid glad och positiven. Fantastiskt utåtriktad och näpen liten äckhav i min egen lilla klöverblom. Blom, blom, blom. <skratt> <skratt> <skratt> äh, ja. <skratt> äh. Hur som helst. Storken har berättat för mig att de här två helt plötsligt verkade byta med varandra. Så att kotte blev glad och klöverblomma sur och misstänksam. <skratt> det där är jag glad att jag slapp se. Min klöverblomma som sura Kotte. Ja, ja. Men inte nog med det. Snabbfot började plötsligt springa och tala baklänges. Ajamam. Davre ted. Ted no taliseps. Vad va, så han? Det är något utländskt. Det är baklänges. Han har börjat tala baklänges. Mitt stackars lilla gulltroll. Och bullen och kaggen blev. Kan ni tänka er? Mamma! Mamma! Mamma, mamma. Oj, oj, oj. Så, så har de inte sagt sen de var småtingar. Mamma, mat, mat. De hade förvandlats till bebisar. Tänk deras stackars mamma som fick börja ta hand om dem igen. Droppen blev när till och med mammas goda mat blev oätlig. Den nämligen förvandlats till sten. Men vad var det som hade hänt egentligen? Jag frågade mig, och hade jag varit där så hade jag genast sagt att det var trolldom i luften. Och det var nu som den fasansfulla upptäckten gjordes. Nån har tagit trollboken och trolldricken! Men Mysla, vad i hela linnoriset är det du säger? De är borta! De låg där! Borta, borta, borta! Nån har tagit dem! Men var det inte du som skulle ta hand om drycken? Nej, det var klöverblomma. Men men det var ju du som hade hand om boken. Men jag trodde att Fisen, jafta som du hade kontakt med moro, Söra. Du i alla fall borta nu. Jag kommer att tänka på något. Vad då? Vad då? Det är hemligt och det är bara hemliga gruppernas som får höra på. Men det här måste vi lösa tillsammans. Om du önskar att ha en liten liten stund Fisen och ni andra också. Vad är det för hemligt du har tänkt ut, Klöverblomma? Nej, det var jag som hade tänkt, inte hon. Jag ger upp. Vem du än är, vad var det du ville? Jo, jag tror och misstänker att det är Fisen. Fisen? Som var då? Som har tagit boken förstås. Han hade ju redan trollkrafter. Han kanske passade på att trolla lite till. Och så började han förvandla folk. Men då är det vår skyldighet att ta itu med detta. Nu ställde hemliga gruppen Fisen mot väggen. Det var det han som hade trollat så allting blev helt upp och ner? Fisen sa förstås att inte var han. Men just då verkade det som att alla hade svårt att tro honom. Nej, inte Lollan förstås. Hon tyckte att det verkade konstigt att Fisen skulle ha förtrollat sin egen mat från god till äcklig. Men nu var alla så trötta att de bara ville gå lägga sig. Mamma! Mamma! Mamma, kungen, kungen, mamma! Sungtalsongen. Ja, ja. Lägg in er nu här allihopa